Eta iso, ongi etorriarabaku eh, kuadri arteko bertsolari txapelketa koosai honetara. Parte hartzea bultzatu nahi du txapelketa honek. Eta taldeka jokatzen denez, kantuan izan, kontuan izan, talde bakoitza, bertsolari ez gain, gai jartzailea, epailea, grabatzailea eta laguntzaile ezberdin osatuta dagoela. Aurtengo txapelketan bi modalitate daude, bat batekoa eta idartizkoa. Badbatekoak amabitalde eta idatzizko hogeita lau taldeak lau multzo edo liga ezberdinetan banatuta daude. Feinali erdietara, badbateko lau talde pasatuko dira eta beste lau idatzizko modalitatean. Gure ligan, gazteizko eguzkilore, aiaraldeko altu bepekoak, eta gazteizko muñeko volumen bi, taldeak harituko dira. Idatzizko modalitatean, lehen fase honetan, talde bakoitzak bere herriko gertakizun bat du gaia. Gaurkoan sai honetan bitaldi ditugu leian. Eta lehen, lehenak lehena kantuan Gadioko Bertsoskola izango da. Ordan altzatu daitezela eta bot Gara mikrona, no, no. gara. Ba, ikodukasuna, nabida. Eh? Guna, ze, nabida. Kaizo elduen bertso eskola Laudio nosatzen duguk Gure artean onak badira, badira Ez dugu ezango nortzuk Kontu kantari kontatzen goaz laudioko berri batzuk, albisteonak honak direne doez, jentzuleera bakizu. Demokrazia akatz daba da, protestatzea delitu, pepek madrilera emeretzi, aiararera manditu. Baina guretzat hau da hausia, eta nahi dugu argitu, herritarrak zigortu dituzte eta urkijo argtu, Euskara eta bertsolaritza, Euskal Herriko kultura, bultzaattzeak izan behar luke, gure herrian ardura, urte pila pasa eta gero, bertso eskola sortu da, nahi genuen alortu duguta, sentitzen gara gustora, Euskal salea, mendizalea, da julen reketa, munduko mendirik altuenak, zituen nahi atameta. Gazerrumbi eta Eberesti, Ipiniziena arreta Indarren motxila daukautzik Baina ametza beteta Txoritxarreko kolesterola gaurberata eta bihargora Kontrolatzeko paseo txoa Non baitona izango da Bizikleta son ezen korrika Ibiltzen garagu Pintzoak janta poteatzeko ez zindagaldu denbora Mendiganean aiz errotatik ez aigu gustatzen guri Erraldoioiek ikuste utzak ipintzen gaitu urdurik Naturzaleak eolikoen kontra behar gara mugi Onda menditik zalba ganeta Gane eta zuri. Sarre ez dira pilagarriak, Agintarien promesak, Hain beste araudi, Ez dira beti artezak. Ea betetzen direna naizeta, Ez izan gauza errezak, Urte honetan jarri ditugun, Iluziota ametzak Ea betetzen direna izetak Ez izan gauza errezak Urte honetan jarri ditugun Iluziota ametzak ah. <gülüyor> <gülüyor>